Bismillah ar-rahman ar-rahim Alhamdu lillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulina muhammad Wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allah nama duhu rafal an-darojm Wa tëm pritindim dhafali ak-rkojm Lafda tada bikimata allahu të shokshimi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bi familnatim bi shokat dhe të gjithetat që i ndiki në rrugën e tjyre dhërëndit në fundë të kësa i bote. Të ndërrollë e zërë të mërëzdojmë edhe sëtë me lehenë Allahu të mëdënuar, me fjallë të Allahu gjallë dhe gjallë hu, fjallët më të mira, fjallët e vërteta, fjallë që në udhëzojnë, në mësojnë, në përmirësojnë e që përmbajnë vetë në tjyre tema të ndryshme. Tema e ajeteve qemi duke e trajtu është njëri ju i mirë, kush është njëri i mirë, po josë si pas vlerësimeve njërzore, por si pas vlerësimeve hynore. Do më thonë, Allahu Gjallavala për në e prezentan njëri në mirë, këqyrë një kush është i mirë, që kjo është i mirë, e bënë qështë të. Ndë në gjithë duhet tashmë me i pasë sytë ka këto ajete, ka këto mësime, Që sallallahu xelajlora po nafton që ne ti përshtatem me këtë format. Kjo është format i njëri i mirë që Allahu xelajlora ka përmendur në Kur'an. Dhe kimpranë njëri i mirë është arabiyallaut është modest, nuk është mendjemall, nuk është arrogant, nuk është shkatrërmtar, fasaxji. Nuk fjallosët dhe nuk bie pre e provokimeve të saktume Mirë për në gjitha këtu situatë a reagër me maturi, me ursi dhe me dituri Cisia radhës osa jeti radhës e ndrëzër që Allah gjëllë vë lafet për njërë në mirë Ashtë fjallë e azotit ku Allah thot, o thotë O ledhina je, je bitu në li rabbihim su gjeden vë qiyama Aje e paratë, në rëzë që kemi të ardu, dhe në tani, nësa ta janë modest, etësim të qenë të të këtë, nuk janë në roganë kësë më radhë, këtu ajetë e kanë përmirësu raportin dërnjërëzorë. Raportin dërnjërëzorë. Islami ka artën, ndërrua, rëzër, me e kompletu njërëjun. Në gjithë aspekt, në gjithë dimenzion tjetë i plotë. Edhe në rafshen e raporteve ndër njerëzore, por edhe në rafshen e raporteve me Zotin e ti. Islamim, si me të ti, në kam sotë që është dohët me usilë me Zotin, që është dohët me usilë me njerëzit, si dohët me usilë me familjen, si dohët me usilë me natyren, me kafshët, me gjithë thë, këtu në kam sotë islami si dohët me usilë. Dhe këja e bën islamin dveçantë, Shuka për shamull të kë Gjdo Gjdo Ndo është adhe fet tjetër edhe udhëzim tjetër Ka mësime për diqka Por mungojnë për diqka Dohet njerëz me plëcu me mësime të saktume Se nuk mjaftojnë mësime të libri që i kanë Nuk dalin atos mjaftojnë Ndërsa ne nuk e kemi këtë problem me Koranin Koranin ofran udhëzimet të mjaftushme Që e kompletoj njeri u një gjdo rrafsh Edhe njeri mirë Me njerëzit Edhe kure familiar i mir Edhe bur i mir Edhe dial i mir Edhe prind i mir Edhe qytetar i mir Kret i mir Por edhe Mesimtar i mir Me Zotin Gjela Gjela Loh Kështë e kompleton Islami Njeri unë E njësa ka jetën Kuran Shumë ka jetën Kuran Ku Allahu Gjela Walla Ashpashare bashkan Mes këture dy dimenzioneve Allahu thot Wa eqimu s-sala Wa atu s-zeka Namazin faleni, kryin e borqin dhe e laot, edhe zveqatin jepeni, me zveti lidoni. Dujet. Prandajte, nërëzër, dikush thëtë kajhere, që nuk e falë namazin, nuk i ka punë, nështë të mezotin mirë, pa qëka thëtë, si a du të kjeqin kërkujt? Kjo është shumë e mirë. O së mi a dërështë të kjeqin kërkujt, a din sot vë përë mirë e kjo? Mi pëti veç me një aspekti të këqyri. E tjetëri, nuk pjadan kërkuj të keqen, kjo është nja, pa, pa më një aftushme. Duhet edhe, në raport më Alonjë, le ora me qenë, në regull, që kjo është kompletimi, të dyjat, edhe me njerëzit, edhe me zotit. Për ndaj, aj që thët, nuk jadu kërkuj të keqen, si bëj kërkuj të keqen, anë i shala, në qef kem që kon, po, është nga se lidhën kryesore e kite e kite rëzikuar ndo është adhe të rënuar raportin malon qëllëvan po adhe këndërta dy kush e falë namazin ndo është ta munohet dhe punë i kryinë raport me Zotin po me njerëz është arrogant është i keq bënzullon e kështumëra edhe thatë me nësi namazin në me falë ja, s'mi aftan e me njerëz që shki punë me njerëz që a thë njerës për ty edhe këmë rëndësia është kështë të për, për kompletan kanë artë e këpër gëmëveri sallallahu aleyhu sallam disa njerës më u anku për një gru e gruja këshime ta kanë në mu anku taj për një gru i kanë ojë dërguar e Allahot e kemë një gru këshime në gjithë meneve qëtë a janë natën falet e ditën falet e, bëja gifërë në gjinënë A ma nuk jene rahat për guhe saj Kahra nabone Për guhe saj qene rahat A në shan, a në fyn, a shpiv për neve A flet, a qka zban A ma këto i bën këtë tjërët Qka tha pega më verës A së të hi e finnar A jo nëse kështu vazhdojnë, gjëhënem ka me shku Nëse haku njerëz e ku është Allah ka në kamësu me garantu Dyllajt të haqeve Hakune zotit, pa edhe haku në robit Hakune njerit Këse ka thonë pegamberi, sallallahu a.sallem, kër ka njëri me e vetë për nonën e vetë, ka dosh me shku dikone e nonë vetë u me të vetë, ka dosh me shku dikone e nonë vetë, pa më duhet me shku me fitu e kështu më ratë, ka thonë rritë e këmë të sajqë, se që aty e gjenetje. Në në gjenetë në këtë e këmët, që aty e adonë gjenetë, për që aty e këtë i gjenetje. Në. Misa korase për në që njerët shik Ala kacha, ala kacha, e mrzitë çfarë bën këtu mërat. Mirë, duhet dinë të punu, duhet të studio, çka të duhet. Oa këtu do të më kshir. Apo mos tonamë. Apo ti apo izi kosha ta boga lall kosha këtu mërat. Besimtori është i kompletu. Çdo dimension, e munohet gjithsa këtu me kryqëz duhet apo. Ne Allahu xhallahu thashë na mëse çë njëri mirë është ai i cili ndraport me njerëz është i mirë. O burr, qon i sinçert, i vërtetë. Nuk shqetson me fjall, nuk përgajan, nuk bën zullum, nuk merë pa të drejt, a që nuk i takan. Njëri mirë, po adhe, në raport me Allah, ala, Allah o thot, o ledhine je bitu në li rabim su gjedden vë qijama. A të jë vesh me njerëz, e me Allah në qës janë. Njëri mirë, Allah o thot, është ajtësili, jë veshë obligimet, po adhe edhe natën qohët më falë e rëngat në përsejgjën e përruku. Namaz i natës. Namaz i natës në në rëzër është vëndetar, nuk është obligativ. Mirë po, namaz i natës të në rëzër, indihmon shumë njeriut me koni mirë. Pse? Nga se një namaz të natës, pa në përshambull, masë si acis, të ashtë si acia dhe herë, dhësh, për dhejtë, një më dhejtë, ose më rëmë e fletë e muqunë katër së hati atja përshambull, Në një sahat për a sabahut, edhe më u falë. Qëfar interesi kimo që më u falë, kur farë. Apo të shëtë i kush? Jo, kur kush. Veç për Allahën, veç për me koni mirë, po që është. Apo e kësë sinceritet pas taj të ushqem gjatë ditës me koni mirë. Për. Se ka ardhë një njëri tek Hasen el-Basrijo. Shë ka një qësh ulemat për para në konë, në di shumë, në gjallartë, kanë këshur lari gëmë, i kanë po të sanë. Natë gjithasht do fjohet, do joha pleç kur thoi ke çështu po m'kujtohet. Nëse kur e ka thon ton e kanë shojt. S'den të çan mar veshin. Tani mës 100 vet nga ka dalë gjimrë kish pas filok në atë. Do njerësh uin largë dikush çështu ngat. E hasën e pasigurë himullah kompi dietore që larg ka pa. E on iri ka thon o imam o huç ti po fol po për namaz natë më fole mirë po son po çona vallahi po m'xhanxhum. Së përmoj më që ua. Qëka i ka thonë kujtë djetarë? Qëfar përgjigje ka? Ka thonë, nësë i bëjë gjunahe ditën, të mundësën më që u natën. Nësë Allah, që mundësën gjithë kujtë më që u natën. Orë të që ka më spesifike, me e veçantën. Të më thonë, kujdesi gjatë ditës, të mundësën adhurimin e natës. Edhe kundërta, adhurimi i natës, të mundësën kujdesi Si kurse për shemb, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Në ditë të shuk veti, po do më shpjegoj rëndësinë e namazit. Sa është mirë më falë rëndësia më falë. U ka fol për namaz shpesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shokëve vetë, për mëna. E jo nieve na sokëranë një namëngul për namaz. Edhe pe osidni shamba shokëzata po i thatë. Nëse ndokush për juve ka një lumë pranë shtëpisë. E ka një lum që rrjedh Afrështë të pisë të ti. Dhe pesë herë në ditje, latë në lëmë. Sa ba, drejkë, latë, pesë herë. Hëtë, he, hel jebë ka lehu minë dërën. I vetë i pegame, a jetë ati në njëllë, në e zhytë? Pa mund shme. Pesë herë më la njerë. Për mëna, njerë njerë, latë të tek mas 4-5 ditë, njerë është a buhet të lasë më la. Posë, kur ka nëj punë të madhë. Së. E shësh, nuk zhytë njerë që aq ka lajë past ha ndije mulo ai ato nje rasulullah çfarë sihet kurxo ai është paq Eta, bo, e tha çftu namazet past ha ndije hi noshta mos sa bojë folsa bojë mos sa bojë drek në gjuna bojm dikun ashta flasni çka zot më fola gutum dikun e bojm diçka na njerzin vjen dreka na pasron zot alhamdulillah tani pet reketin ikin diot pet dikun ashta ne lakmia ne shikim tani tash diçka bo makia diçka ne ne ne mi keça Allah në rujtë, e dhe bjene i kendia, Allah në i këshinë. Qërë të bjene e këshame, bjene i jatsia. Eta një pe i jatsisht të i në sabat, një në së gatasht. Veqenë që është dimit. Parënë na i jatsim për e krymë, 7-10-15. Leja 7-10 për krymë. 7-10 për e krymë. 7-10 e pak përra gjasht dhe përfarim së bërë. 21-26. Parëmina gati një mëndhët sëhat. Një mëndhët sëhat t Për 13 orë për i falë 5, e të një më dhejt asë një heqë. Farëz nuk e ki, bërë se ki. Mirë, për mejnë e të gati ka pak, mirë është, kush ka mundësia të. Kush ka mundësia mejnë e namazinatës nga se Allah i ka lavzruat atë të sidet, do të të falin namaz. Namazit e ndonë dëzër, është regulatori besimtarit. Regulatori. Në e kje pa... Në gjitho pajisje e ka regulatorin e vetë. Me bëmën prish e regulatori, prish të pajisja. Prishet tëmë. E kinej pajisja që da, e kje po përshamu të shpija. E kje në atë trafo në vogëllë të rrimës. Si të ka lidit shkur dikun, ose të nësion hip, e qëtë e të jetë e të. Pse? Ose me ta prish sistemi, mos me kone e, të kallë të shpija. Sa so, shpija jo në kallë, pse? Ska pasë të kushtë me, me unë gjithëfar. Ta, këtë këtë punë e di, ma po. Mënë është një aty një regulator i tensionit të rymës, e regulant tensionit në tjë, hesabit, të tjë. Ma meni, ku pak diqka lunë hesapit të rëzikon e tapë e qëtë. Me njërë, e këtë pështim ashtë, këtë një metër është këtë fa punë. Edhe, për shembul, e këtë pa aty ujë e ka, për me orë ujë e ka atë forë, atë pjesën që, sytë vjene e qohët natë, e mshilë ka pokënë. Me më m Më në gjithë shka të me paska në regulator që kallë zënë balë o bëma, balë o bëma, te e prej. E nasë njerëzë nuk dim kura balë. Njerë e Allahu kallonë zdi në kura balë. Në gjithë shka. Asë nuk dim kura balë në pasoninë, asë nuk dim kura balë në vazitë, asë nuk dim kura balë në armitësë, në gjithë shka zdi në kura balë, zdi më në alë. Duhet mja vendos një regulator që Ja qetë këhera, pëtën, ja shkymë këherë, më ka të që të e pribë, pëtash, këhë pak. A përkër të një që shkëm këpon? Eh, cilë është e regulatori që, kur e të projmë, në e shkymë, në analikër balë, se të e pribë, cilë është e regulatori? Namazi. Nëse Allah në gjëllën nëvërë, ka kështu e ka cilësu, inës salate, tenhani lë fëhshai vë lë munkerë. Allah në tha kë Këtu karë fëhësha edhe munkër. Në mazi ka për detyr me luftu me qëta dy armiqë, që soa herë ne vetë në rëzikujnë, ajë alarmën. Qëka është fëhësha? Në jetë karë, fëhësha i unë munkër. Fëhësha, fëhështë. Të nëruar vëzër në gjuhë në robë është gjithë do fjallë apo vejpër e pa moralshme, e pa ndershme e pistë. Punë e kjeqë. Po që ka të bëjma tjepë nga shikimi një punë pa moralshme, nga dëgjimi fjalët pa moralshme, nga të folurit të fjalët pa moralshme, nga të vepruarit me veprat pa moralshme të bo, shumta, ko, të paturpshme. Punë pa morrë i bën ato punova. E namazja kam rregullu. Do më ngatoshi ballo bose, morrësh të mufta. Në namaz gasson se kur kiniz me kapërsy, ku finin e morrës, tashi tashi të bëu pa morrë. Kthehu, ktheu të morrja që e ka qështë e regulan, e munkër qëka është munkër, i në salate tenhanin fahshai, o e well munkër, Allah u tha namazi ju ndalan nga fahsha, fahsha tham qëka është, gjithë qëka është e pamore, e ju njërzore, e munkër, është gjithë qëka është, e qërtume edhe e shëmtume, no, mund në kone e pamore alëshme, po mund në kone të të të shkama, e shëmtume është e apunë, S'të ka hje si njëri me e bo, t t ty s'të ka hje me bo këtë punë si njëri, ty s'të ka hje si musliman me e bo këtë njëri. E ku me ditu në tash, kur më ka hje, kur më s'të ka hje, veç në dhe që në namazin. Namazin të regulonë sistemi të bazen. E të ndërozër, kur na, përshambu, në ndodhë, në falë në minjarës, me bo pun të pahishme, ju njërzore, me bo pun, të mon, pun të, të pamoralshme, kje të rëgënë se regulatori së është të pënu mirë ato. Apo, regulloja se ka mundës i të të nësënë më ju pëtë digë. E që është digëja me bumës për pënë vajon? A tja është digëja mësënë ati. Që e këtu më të digë, Allah në rrujtë, vëllë të në rrujtë, pëllë e keqëtë, më të digë këshpija këtu, a mëja bënë tjetër njëri, gjinëtë, Ka t'i këtë shpijet e, ka dorësht e lëhamdullat dhe matë mire e nga, që zot e lëhamdullat dhe një një. Një është një monë me zvetje, në një më të dikë shpijan këtu një farë qarë i botë, Allah në rujtë për kështoj problemi, kur kujtë për si ndodhë kjo, po për po thëmë me ndodhë i botë qarë, a më më më të dikë trupi atje, a i botë qarë, a ja, i si botë qarë, a i botë qarë, Se alarmë në rrjëmës atë javëtëm. Ma së nërëzë, dhe po. E po rruje namazë nga e shë është regulatori, të kallë dhënë kur është të eprë. E përë bomë më, këta u, së të koha i e kështot. Nësë Allahu që ka dhërë në Qur'anë. Shikoni fjallë të Allahu të Allahu të alëzëni. In në l'insane lejatë gha. En rëaahu stëgna. Allahu po flëtë kushonjiri. Që këtu për flasë më kështu i mirë, a më në këtë aja që li zohë për në kalëzën, që a di njëri më u bo, menë vëzërërë. Që a di njëri më u bo, nësë sështi i regullu me udhëzime të hynurë. E Allah përët, inë në insën e le jatëgha, njëri, njëri. Allah përët, që në ka falë përët, këri për u si përët, njëri ju është i prirur. Njëri, E kapërcen kofiënin nëmë. Zdenë me në e të mërana. Jo, rëdhëre, kapërcen kofiënin nëmë. Për shëta ka thonë peganberi sallallahu alesu në të në nëzërë, që këni së bukër e ka rëguluë me shëmë u kënkretë. Ka thonë peganberi sallallahu sallamë, Inna l-hala lë bejjinun, O inna l-haram bejjinun, O bejnehuma umurën mushtëbihat, Na ja'lemuha këthiru minë në nësë. Pejgamberi zonë, hallolli është i qartë, edhe harami është i qartë. Çart do punën çartë, haram. Çarta e dihet, edhe hallalli i qartë është. Po mes hallallit edhe mes haramit, ju ndo punçi vallai po spo di ai hallall har. Jo aty janë sin kufiave. Ka thënë pejgamberi, shumë pejgamberi nuk i din çka i bën kjo punë. Po kanë më nga të hallallit, mos keni bash në atë fusha. Po ngase Nëse ni çoban, a, nëse ni çoban i run bagtim te kufini atje, kush garanton që lopa së zgat krytë ndat orën tjetër me mor atje? Kush garanton? Nëse lopa ndërozur nuk qyhet me men se s'ka, qyhet me kujt? Si ti ja ku na borin mandaton, shkon atje e merr. A e zdin e kujt është ajë naton? Mos më e ka kallzu ti ku duhet me kulluhet, ajë kulluhet në për orar krejtiv apo? Çaqsohet edhe ne fsinjëta. Nefsi, e guja, kujt e njërit, kujt e s'ka menë. Jo, kujt e s'ka menë. Kujt e duhet me majt me menë. Me bo, mos me pas menë në kujt e. Aja, tani, nuk di ku në alde të bërë. Që t'ekipon njërë që bërë? Panu, tëso lufta, tëso gjakderë dhe, kur të këqë është? Për do hise, për do punë, dvransje. Qëdit është të duhet, që është që është, mërë. Mos o që ditë që ka bën k çu shekat sisu pega mesum kuita to kit po na spigan pega mesum don çush milis senet mes vete ku kujë nesem ku dulem milis senet mes vete peigamberi sallallahu alaihi wasallam katërmela ka dhua çka i bën kuita njërit atë dinë çai bën kuita çai bën kuita fes njërit çka i bën kuita domethën moral i njërit çka i bën atë din çai bën ka thon peigamberi sallallahu alaihi wasallam du oiçi të uritur s'kan hongur bukë ovdit Sam, dy ujqit të uritur me ilshu në kopet deleve nuk bojnë kërdi më fart se që bënë kërdi kojta në ferën e njërit edhe ndirën e njërit e lojnë e lojnë e lojnë kërdi bënë apta parë në dy ujqit edhe të uritun ata kërdi bojnë shlojnë dele pa, pa, pa, pa prejnë fët që ashtu bojnë ata kërdi bojnë të uritur e paramëna me ilshu kojtën apo në kopën e pumës të mirë ose ose ose ose ajo ja? po, më në udhë, e ç'a bën ajo, Allahu na lutë. E po, por mos më ndodh kjo. Mos më në udhëq kjo, os më në udhëq në punë të kçija, po me pas një rregullator, me pas një mbrojtës, me pas një fuqi, një forcë që e ndalin vetveten karrçi pumëve të kçija, Allahu po na mson për negotin e mazot. Më namas edhe juveç jo namazit farz pa dosunet me i falë tenton diku s'thot po sunnet është kjo apo jashtuat ashtu shikoni sunetin e namazave don dy të sobohet e drekës që nisë sunet që i falëm ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kusht i fal 12 recitate nafile gjat ditës to nafile jo farzët Fitë, sunetet, kësht i falë? Janë dërëtën Allah o një shpi në gjenet. E që shohë më njëri një shpi në gjenet? Aja shpi janë gjenet, nuk ka si këtu? Nuk ka si këtu apë. A dënëmi ju ka dhëtë sa so është qmimi një shpi në gjenet? A dënëmi ju ka dhëtë sa është qmimi një shpi në gjenet? A dënëmi ju ka dhëtë sa është një shpi në gjenet? Qepi ju ka dhëtën. Aja është me parcilla, po me tok çu se po kuptojm na që nuk ka çështë atia ndryshe po po do me kthyn dunia me kuptu pak apre. apo do tok ka ndërtohet mi parciell sa so, kushton ni ari tani kushton 5000 10, 10 20000 e matim me arin apre. apo e tash pejgamberi sa sa më ka thon la mau dhiu sawti ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha pejgamberi sa ka thon <tuk. tik> ope përpara njerëz kur kanë hutu, të kanë pasni shkop me veti. Ja ka moj strojçën, ja umbrojt me to, ja umojt me to, kanë moj këq kërcësh me veti përpara, kanë moj këq shtok me veti. Me çshtu ku rruga. E pejgamberi me më ka po punë so një shembull, kostuin apo. Do të marrë me shemb këtë kësaj ku s'prish mund. Por pejgamberis ose më thotë, vendi son një shkop i Juve çton, çdo që, që e kemi një shkop çkaç, vendin xhennet çaq është më i shtrejt se krij duniar çakonta. Falënah, çikash xhenat krij dunjën me shit. Pa so kushton. Por na me shit, me shit mi të rivisëm thonë. Pa so parë bën kë. Nuk, nuk mund të kemë parë. Mi tuk çako, ndër tuk çako, çako na. Kët mi mot, këjt, këtu mi mot. E mos lasot sa bën një orë ku me shit. E, me smotet me parë vëllazë, smotet. Nëse ti ka smotet, elë mundërtiza smotet. E pejgambërin pa thata pun, në vend s'ai shkapçi që me pas në xhenat. Bën ma shtres e keqë i kjo përën. E së bën i shpijin më rëllat, jepërën. E së e ti shpijat s'jon si me 20 metra, 14 metra, 14 metra, ja. a ti jën pëllatë o so... Parëmëna atëja pejgamberi këthonë. Një dru, një dru. Të këtu e në vërteta këthonë pejgamberi, në, në duj besu këtu. Një dru, që një gjenetli, hinë nërhiën të m, m, mushtre, eh? a dhe nësasht i matë, një dru s'a so 500 vjet ni kalos me ngajt e me ngajt me kalin mase shpejt s'u ka persan athi atë s'është e, so e hiu asnjë 500 vjet me kalin me ngajt s'u ka persan bien e ni trungu që kin e kin xheneta atje atë me çka po fali... e humb njerë çe fali dy më drejta fali çat kurs fali sunietin kalifornin fali ti çka ti çikë çmime ne as ne paguim chimin kur jo wallahi kur po allah ka ka thon Për jau bëjë Kabul me qikaj, hajtë, vëqë mi e udhona përë. A më ma, së dofshë dhe me qikaj, qësh mi e udhona Allah? E qëka me bënë? Nësë, më nejtë, për jau bëjë, për jau bëjë, që ju së në mërë një kërë kërë, kërë, dhe Allah, kërë, zhagë me shku, së në mërën, dhe shtrajët është e <të> shumë. Mirë për po Allah, për jau bëjë Kabul me nëjapë këtë dhije, dhe <të të të> namazë. Ru e ka për guhen, ru e ka për gvetin, ru e ka për qëta, mës të lakma, ru e kujten, ma i ka ojten, për të unë nga bojmë Allah në faljë, kërko falje, hinë lumë të namazit pas të la esu, dhe lëpet, qështë rrë ka për gati, edhe me izinë Allah të, bo është bërë i mirë është kanë gjennet. Andaj të nëzër, qëtu e në firët e Allah gjallë uvala? A këna me i marra, që e këna me i marra? Po, dhe këna me imara, dhe Andaj, allah, ala, men, i marra dhe Ajë që i rinë gati namazit. Po ju namazit sa me falë, jo. Jo sa me krysi bërës, qëre hekom qafërë. Jo, jo, namazit heke qafërë. Po namazit ka ndikim si regulatur i moralit, si regulatur i karakterit, si regulatur i ndërgjegjës, si regulatur i personitetit, si regulatur i jetës për jësi. E qështu po? Qështu po? E kush i rinë gati kësaj? Farzëve fillime shtë 5 vakteve, paste edhe na fillime sot komunësi? Allahu e përgëzën Ndunja me konë njëri mirë Po adhën e herat nga banor e gjenet Allahu në buf për e tyjnë Allahu në luë që Allahu të në buf nga ta që e fali në mazin Me i bëf të Allahu nga familje të nga që e fali në mazin Edhe po për luën të fali në mazin Ta kuptoj më rëndësime në mazin Dhe luë që Allahu në luë që ku në masë tjetë shkaktar Që të nga përmison zemra të ona Në raport më Allahu në po adhën Në raport më një Çdo namaz na afro me tepër et të na gjet më tepër et të na largon çka do të thotë që mundë shejtani më futet mes neve që mundet me shkakut fukime të caktuam ta largojmë përmes lutjes ndaj Allahut dhikrësisht dhe gjitha këto që i keni mbrënë namazit Zoti ju shpëlbel vëndroft për sabër për përmendje kaq për sot ka arku e Azanit andaj përfundojmë këto ushrulla më Muhammedun ve aliye saha besen qismë dheira